Eta irun aldera begiratuko dugu, berrintasun arlotik eh, antolatu duten, ba, e, urrirako ba, e, urrietik abendura berez, baina orain urrirako e, programa bati buruz hitz egiteko. Mira hitz beste kaixo. Kaixo bai egunon. E, Izarraren 11, BJ duzute utaletik, ba 13tik ateratzeko naziarteko eguna izaki ez duzutenahi ba eh utxean pasatzen utzi nahi izan Hori da, e, urtean badazkagu, hainbat, data, e, azken batean, ba, markatzen ditugunak ere bai, ba, jendan, ez? E, zer landu daitekeen egia da, urte osoan zer landu daitezkeela gauza guzti hauek, baina bai, garrantzitsua da ere bai, ba, orlako egunak, ba, da, dazkaten, nazio hartan dazkaten garrantzia, e, bai, irunea ekartzea, ez? hiritarrek jakin ezaten beren ajendan, illabetero, zeintzu diren gutxugora bera, urtero, eta urtero, eta urtero, e, ajendan jarri daitezkeen e, rebindikazioak, eta darrika, penak eta berdua urriaren 11an, hori er, da kamina ut dei esaten dena, eh armairutik zatartzeko eguna da nazionalzia arte mailan eta horren aitzakiarekin ba LGTBI LGBT bi arlotikan eh bi proposamen dazkagu alde batetik an eh sinema emanaldi bat etikan, e, E, Urriaren amazazpian, amaileak azeta eretoan izango dena bi pelikula, ekarri ditugu, oso as, aski ezagunak, e, as, aspaldikoa dira eta aldotekan pristilarri nahal desierto eta bestetikan e, una jaula de grillos e, biletan nantzen da azken batean ba, anistasuna, jenderoanistasuna, sexuanistasuna eta baita ere familia anistasuna, e, ba, ikuspegi ludiko batetikan eta bueno, baita ere garantzetsua bi cinema elkartea, irungo elkarteak dinamizatuko Podu, eh, manaldi guzia eta bueno espero dugu irungo jende asko etorriko dela eta guztien artean amistasuna lantzen hasiko gehala. Bai. beste programa hezkuntza hezkuntza jarriko dugu bai bela aipatuko duguna e, aipatu duzu ba e, dibertsitatea ba, landu naidelare norbait ere modu ludikoan ba bi filme hoiekin baina gogoetarako e, aukera ematea ere Behar beharda inoiz baino e, ba, beharrezkoa den e, mezua ez ba plazaratu beharra ba, azken aldian e, ohikoa bilakatzen ari baita tamale ez be emezu e, xenófobo eta homófoboak, ere? Bai, bai, e, badago gorak adabat, argi eta garbi ikusten dugu komunikabide guztietan, e, gorrotu erasoiek bai, hauzkoak bai, bai, bai ekintza fizikoetakoak ere bai, e, gero eta gehiago ikusten ditugu baitare manifestaldiak ere bai, LGTBI kolektibaren aurka zuzenean, eta azken batean LGTBI kolektibaren aurka egiten dena, zuzene, espreski e, gizaskubideen aurka egiten den ek, ezekintza bada. Eta, badirudi, ba, Edo justizia oso motel doala, edo ez duela gizartea ikusten duen begi, berberekin ikusten horrelako erasoak, baina bai argi dago landu bar dugula hau gizarte anistasuna, eh, haniztasuna, azken batean, hor eh, dago normala delako, eta et, et, eta gure realitatea da, azken batean, bai. Hori, ba, e, esan bezala hurriaren amasazpian, bi zinema edo bi zinema saio hoiek, baina ipatu duzu, hezkuntza arroarekin ere, bon, lankietzan harri zaretela beti, hain ba programa garatuz, eta esan bezala, e, kasu honetan ere, ba, es, eskuntza zentroetara joko. Hori da, e, lehen eskuntzako sigarremainako taldekin, lan duko da, lehen aldi honetan, eta izango da, dibertsitate, bueno, anistazun familiar, seksual eta, eta bueno, Orren inguruan eingo da. Nolada, eh... Afektiboa ere, bai, anistasuna afektiboa, beti hazen dut horri. Bai, e, horren ingura ingo da, eta landuko da, e, gehiturekin egingo da, gehituke egingo du, emango du dinamizazioa eskoletan, eta ba, espero dugu horrekin ere bai, ba, urrengo beraunaldiak e, anistasunean eziko ditugula, ulertu dezaten nolakoa den beren gizartea, ez nolakoa izan behar duen, baizik eta nolakoa den, eta hori honartzeak, bazken batean, gizarte bezala, gizarte tolerante bat, eta anitza, anistasunean, eta askatasunean, bizitzeko aukera mangu duen gizarte bat erekiko dugula denun artean argitagarbi. Eta orduan gartitxoa da e, adingo iziarratatik e, lantzen astea. Ez? Han iztasun hori ikusi dezaten zer dagoen beren ez realitatean. Bai, eta hori, hezkuntza ba, bueno, zentro guztiek, e, bai publiko zei tunpeko egin dute erain izanezik, erain ez da puntatu, baina, baina, bueno, baina beste guztiek bai. Eta hori da azken batean e, lantzen dugu pleno egin dugula horrekin, e ikastetxe guztiak eskatzen zuten horrelako tailerrak egitea eta azken batean ikastetxe neskakizun bat eskaera bat eran zuten diogu bai eta bai gustorengo dugu agostua ba, eskuntza zentroekin harremanetan, eh babertzasun teknikaria eh Goldozabalaga dugurean kaixo. Kaixo gunean. Eh, san bezala, erain izanezik, gainerako irungo e eskola eskuntza zentro guztiek bate egin dute eh kanpaina zertan datza, da eh ba programa, ez horain urrian hasiko da. Baina eh ba, udazken osoan edo ez, ariko. Hori da programa Aurria ta bitarte bitartegaratuko da Eskola Desberdinetan, gehitu elkarteko kideek izango dira programa geletara eramango dutenak, irungudaleko udaleko kolaborazioarekin, eta programak hiru saio aurreikusita ditu ordu bateko iraunpenarekin bakoitza. Ordun, e, programa hau anistasuna efectivo sexual eta familia anistasuna du izena, e, bere helburu nagusia gai hauetan ehitzea izango litzateke eta 2 eje bezala ditu alde batetikan e, dibertsitateari errespetua eraikitzea eskoletan eta bestetik eh dibertsitate honek ekar gatazkak ekibitztea Orduan, horretarako programa hau esan bezala hurrian hasiko da, eta bueno, oso konten gauda, esperientzia piloto eta berri bat izan da, harrera e, oso hon du eta programa garatu ostean egingo dugu ebaluazioarekin, ikusiko dugu datorren urteetan berriro ere martxan jarriko denala, ez? Ez dikostean dugu hurrean amaikakoa ez dela itzaki utxa, baizik eta elan sakon bat egingo dela, azken batean txikienek, gaztenek ere ba, ulertu behar baitut ez, ba, izateko eta maitatzeko manera asko daudela. Ez. Eta azkeak garela hori da. Ba, ikusiko dogu ez errematzen da momentu zurriena 17 piko deialdi horrekin geratzen gara. Ez dakit eh ja. ordurako nolako e, protokolo neurriak izango ditugu, baina e, sarrerak eskuratu beharko dira dez aurretik edo nahi, bai, due, nahi bai, duenak? Ba, turismo bulegoan egongo dira eskuragarri, eh, iragarriko 두고 eta online ere bai eta konbitapenak izango dira. Doan, bai. Bai. Ba, bie esker, miei. Bai, hori eskerrik